Суспільними нормами, У свою чергу, навколишні через взаємине з нами оцінюють відповідність наших вчинків, навіть спонук до дії цим нормам. Отже, культура поведінки – це вміння тримати себе в товаристві знайомому і незнайомому, знання, пов'язані з професійною етикою, навички правильного поводження за столом, форми звертання до старших, жінок, співробітників, друзів. Одне слово – гречність і порядність у взаєминах із людьми. Безперечно, ми хочемо бачити себе бездоганними, вдатними, приємними, товариськими. Мати повагу і довіру людей. У досягненні бажаного неабияке значення мають психологічні уявлення про своє оточення, і зрозуміло наші манери, знання нами етикетом. Ця книжечка лише дещиться з обшору тем сучасного етикету, куди входять і манери поведінки вдома, на роботі, у гостині, театрі, кіно, музеї, бібліотеці, готелі, санаторії, магазині, ресторані, літаку, поїзді, метро, таксі і просто на вулиці – і мистецтво одягатися, користуватися косметикою, дарувати. А оскільки спочатку було слово, то віддамо шану перед усім мовному етикетові. Мовний етикет Звичайно важко перелічити всі форми мовного та й будь-якого етикету в усіх життєвих ситуаціях, і не так просто ними володіти. Проте, скориставшись ними, ми зможемо правильно поводитися в товаристві, зажити слави гречної людини та самореалізуватися в спілкуванні з навколишніми. І хоч наше століття невпинно прямує в бік спрощення манер, проте й досі неабияке значення має володіння кодексом вічливості – Адже через свою чемність ми нічого не втрачаємо, а завоювати можемо людину. Хочеш бути розумним. Навчись розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти розмову, коли нічого більше сказати. Лафатер. Поступом історії дослідники і просто кмітливі та спостережливі люди вибудували струнку систему заборон і дозволів під час спілкування. Тобто приписи повсякденного, ввічливого і шанобливого ставлення до всіх людей. Серед цих приписів особливе значення мають правила привітання і знайомства, ведення бесіди, розмови по телефону, вестування. Одне слово – мовний етикет. Ще у виданій 1717 року за розпорядженням Петра І книзі «Юності чесне зірцало» або «Показання к життєйському обхождінню», собране від різних авторів, де давалися поради щодо поводження в товаристві задля успіху при дворі, рекомендувалось молодому дворянинові бути вичливым и чемним, як у словах, так и в делах. При зустрічі зі знайомами на три шага не дошед и шляпу приятным образом сняв, а не мимо прошедши назад, оглядываясь поздравлять. И докладно пояснилось, чому слід так чинити, ибо вежливо быть на словах, а шляпу держать в руках неубыточно, а похвалы достойно и лучше, когда про кого говорят. Он есть вежлив, смиренный кавалер. И молодец. Нежели, когда скажут про которого, он есть всписивый болван. Звичайно, важко перелічити всі форми мовного будь-якого етикету в усіх життєвих ситуаціях і не так просто ними оволодити. Проте, скориставшись ними, ми зможемо правильно поводитися в товаристві, зажити слави гречної людини та самореалізуватися в спілкуванні з навколишніми.